Egunon entzuleak. Gaur gatazka politikoetan erdian kokatzen diren jendeetaz mintzatu nahiko nuke. Asiaintzin beste itzpotolo baten inguruan batzuk partekatu nahiko nituzke. nola politika. Iduritzen zaut gaur egun politika itz laji bat bilakatu dela espazio batzuetan. Politika espazio konkretu batzuei dedikatua omen da. Alderdi politikoeri eta politikari profesionalei alegia. Eta iduridu, beste eragile kultural eta sozialek ez dutela gehiago hogekin hitzik ejaiten ahal. Batzuek echanen dute gaztetxeak, elkarte kulturalak, besta komiteak ez direla politika zaritzeko espazioak. Baina zer da politika? Ez dea denak unkitzen gituen botere bat? Edozoen erabaki, jajera, ekintza, ez dut edu ideologia politiko batek bultzatua? Ez gu elkarte desberdinetako kideak elikatzen den ideologiaren arduradun, bainan, erabaki guzien funtsaz mintzatzea ukatua balimada, hor duan ez gira sekulan uartuko ze alde, ze botere harregiren indartzen eta zoin ahultzen. Eguneroko kezkak azaleratzen entxatzen girenak, eta horier, zentzu bat emaiten entxatzen girenak, beti pizu eta kakin garritzat hartua gira. Argiki, uste dut despolitizazioa sustatzen dutela jajera horiek. Eta usu, eztabaira da baida erdiko posizioa hartzen duten berdien multzoa da jau. Erdian, denarentzat, zat, ez baita gertatzen ari dena. Haren begietara, gatazka politikoan sartua direnen aldeak, ez dira elgaren hain desberdinak. Ez bederen, A-B eta B-Hoko baino desberdinago. Erdian denak beti daki parte hartzaileak baino ge, pixka bat gehiago. Erdian ez ezik besteak baino goraxeago ere kokatu nahi koluke. Eta handik bota, batera dira zuen proposamenak. Etxai az nahaztu zarete. Ark dio ez dela lejatzen, bi aldeak ulertzen dituela. Eta bat asuna behar dugula. Ez beti zatituta dela, Eta egiazko etxaila irri dela hori ikusiz. Eta ezakit zer gehiago. Beti obeki ikusia izanen da erdian dena, etiketarik ez duena. Antolatua dena baino. Eta negar egiten du. Negarada erdian denaren adierazpenik gogo txuena. Eta beretristura sakona adierazten du denek entzuteko gisan. Gauzari garrantzitsuena hori balitza bezala, ejanez bezala, zendako ez zindat dena lehen bezalakoa izan. Erdian denaren txistura beti baita galtzen galtzenariren mundu batzi lotua. Harentzat bazen, orain arte, inguru harmoniottsu bat. Antasun baketsu bat, bermatzen zuena eta dena zen erosoeta on, komunista aspergarriaak agertu eta batejak nah nahasten hasi ziren arte. Eta azkenean, erdian dela ejeiten duena ez da hain erdian ere. Egealitateak haiiekin edo haiek gabe haintzinera egiten du, Temati. eta ardurarik ezartzea ez da sekulan posibilitate bat. Erdikoen autua erosotasunarena da, lektzio egexarena. Finean betiko hortan gelditu nahiarena. Egealitatea ez da hordea sekulanguk nahi dugun bestalakoa. Jakin beharko ginuke goitik, egiten duzunak eta oinogeiago egiten ez duzunak ere eragin bat duela eta borondate ona, borondate utzaldela Ez bada borondate konxekuente eta praktikarako borondatea.